Estalketak ertatu zenetik, Agnezek ezuen lili etxetik erteten usten, baina aitatxi lilieren bilia joaten azizan etxeren gure zen, gaueko ordu txikietan. Liriren marrak ardiratuak esnatzen zuen, Agnes. Emakumeak, bizkarra lasantzen zion, etzaigu komeni, etzaigu komeni printzesa esanez. Egunez, Sudurrak kristalaria txikita ematen zituen orduak lilik pizkarrarekin hau tzari guztiak egurtzen.